Відповіли, що чекають на інкасатор, тому просять зайти десь за годину-півтори. Важко уявити, щоб у касі банку не знайшлось п'яти тисяч доларів. Перепрошую, пані, але наразі у касі дійсно немає потрібної вам суми. Коли ви замовляли гроші, ви мали повідомити, що їх привезуть близько дванадцятої. Вам доведеться зачекати. Молодий менеджер у білій сорочці і стриманій кроватці тлумачив інформацію врівноважено чемно, але відчувалося, що докладав чимало зусиль. Жінка зітхнула і вийшла на вулицю. За три квартали звідси була та сама торфірма, куди вона вже заходила, а ще за два квартали від торфірми – знайома кав'ярня, де збиралась пообідати після завершення всіх формальностей. Але маючи годину часу до отримання грошей, Амалія вирішила не метушитись, а посидіти десь неподалік, неспішно обдумати свої подальші дії. Вона йшла тротуаром уздовж великої вулиці, яка жила своїм життям, люди автомобілі рухалися нею, мов різного розміру комахи, Кожен мав якусь свою мету і знав, куди і навіщо він переміщається в часі та просторі. Сонце припікало, вітру не було, і від запаху вихлопних газів їй ставало недобре. Розболілася голова і почало нудити. Згадала, що й досі не снідала і навіть не пила кави. Зайшла до найближчої кав'ярні, де виявилась єдиним відвідувачем. За апетитом, якому й сама здивувалась, з'їла овочавий салат, налисники з м'ясом, випила кави ніби ожила. Уявляла собі, що невдовзі снідатиме десь на острові з видом на море, слухатиме шорхіт хвиль і крики чаюк, питиме вино і залишить спогади про пережити біль позаду, щойно переднемитний корт... контроль у Борисполі. Шенгенська віза в неї була відкрита на кілька років, але Амалія дотепер не вирішила, на який термін купуватиме путівку, не знала, чи можна не фіксувати кінцевий термін перебування або чи дозволять його подовжити. Також досі остаточно не визначилась, де саме вона хоче зупинитись. Усе це планувала розпитати в дівчат із турфірми, які минулого разу доб'язно показували її каталоги, розповідали про можливості відпочинку в Греції. Важливо, що головне питання ось-ось вирішиться, і вона зробить крок до іншої реальності. Чи шкода їй було всього, що залишиться тут, у Києві? Навряд чи. Адже це не її рідне місто, просто воно багато років поспіль був їхнім з Артуром, а тепер вона тут самотня і нікому не потрібна. Як Сильва пролонала в голові. Остерегнулася від несподіванки. озирнулася навколо. Глянула на годинник. Розрахувалась. Поспішила на вулицю. Далі, далі, швидким кроком метушливою вулицею. Банк, клієнти, менеджер формальності, віконце каси, паспорт, підпис, пачка грошей, невеличкій сумочці. Стукіт серця в передчутті перемін. Сонце сховалося. Небо потроху затягує хмарами. Десь у далині знову зароджується гроза, погримує. Амалія автоматично констатує, що не взяла із собою парасольки. Але наразі це не має ніякого значення. Вона крокує в напрямку турфірми, повертає з широкої вулиці ліворуч, уже недалеко, лишився один квартар. Раптом хтось іззаду вириває зі руки сумку і одночасно з усієї сили штовхає в бік. Жінка з крикою падає на землю під деревом на узбіччі тротуару, а чоловік спортивної статури чимдуж мчить вперед, маневруючи поміж пішоходами, потім навскосить через дорогу, де його підхоплює мотоцикліст, що рухається в потрібному напрямку, і за мить вони зникають за рогом Розділ двадцять шостий. Якісь люди допомогли їй підвестись. Сердобольна жіночка обтерла боловою серветкою її брудну аж до ліктя руку над розірваною мереженою рукавичкою. Боліло стегно, здобитий лікоть теж, подряпини нили, жінка щось говорила Амалії, але те розуміла сенсу її слів. Двоє літніх чоловіків позарали у слід грабіжнику, якась дівчина радила звернутися до міліції, ще хтось запевняв, що... Все це марно, міліція ніколи нічого не знаходить, тому така коїться серед білого дня на вулицях столиці. «А що хоч там було?» – спитав один із чоловіків. «Гроші, документи, мобілка». Вона не відповіла. Обіперлась рукою об дерево і заплющила очі. Південний пейзаж із яскраво синім морем, білими будиночками та соковитими квітами поплив і розмазався, ніби хтось провів пальцями по щойно намальованій картині. Сльози покотилися по щоках, вона продолилася лобом до стовбора і завмерла. «Пані Амалія, ви можете йти?» Раптом почула вона ніби з космосу знайомий чоловічий голос. «Ви мене впізнаєте?» Жінка розплющила очі і кивнула, на силу приходячи до тями. Вона справді його впізнала, того дивного чоловіка, який минулого тижня розповідав їм із Віктором історію про містичну гувернантку, а потім так несподівано розпрощався. Здається, його звали Юрієм. Я все бачив. Саме йшов по іншій стороні вулиці». «Щойно я вас упізнав, як це сталося. Співчуваю. Я можу вам чимось допомогти, провести вас». «Не знаю, вибачте, я, я не знаю, куди мені йти. Я взагалі не знаю». Сльози знов покотились по щоках. «У людини стрес. Треба їй чи валеріанки, чи коньяку. То міліцію вам викликати?» – спитав якийсь чоловік. «Ні, дякую. Ні, то все марно, все марно», – схлипнула Амалія, намагаючись опанувати себе. «Може, давайте я вас проведу до кав'ярні? Ви ж, мабуть, туди йшли?» – співчутливо спитав пан Юрій. «Не знаю, як же? У мене ж нічого немає, ні грошей, ні паспортів, ні господі».